Ось він підняв голову вгору, щоб козаки потишилися і почав промовляти. Брати мої рідні, лицарі молодці, нехай буде відомо всім, що не заради слави і здобичі взялися ми за шаблі, а обороняючи життя й волю свою та дітей і жінок наших, по всіх землях люди обороняють життя й волю свою. Навіть тварівка нерозумна і та робить те саме. Годі вже нам бути невольниками в своїй власній хаті. За те, що ми проливали свою кров, захищаючи до ворогів Польщу, ляхи одібрали од нас і землю, і волю, і віру, і навіть честь. Чи не нас звуть вони проклятими хлопами і бидлом? Чи не вони замордували гетьманів наших Солиму, Наливайка, Павлюка, Остряницю? Сердешні страдники, що осканали від рук катів, простягають до вас того світу свої руки... Благаючи помститись за їхню кров і за неньку нашу Україну. Невже ж не станемо ми як один за волю України? Застагнала земля і зашуміло повітря від вигуків кількох тисяч козаків. За волю, за віру, за неньку Україну. Голосно розійшлася луна понад жовтими водами і одгукнулася аж у княжих байраках, що зеленіли своїми рясними дубами позаду польського табору. А в тих вайраках саме під той час перебинні з своєю ватагою козаків перекопував шляхи, рубав засіки та копав вовчі ями, щоб не дати ворогам України втекти і уникнути козацької помсти. Разом з реїстовими козаками у Хмельницького стало стільки війська, скільки і у Потоцького. Але під рукою Хмельницького в залозі був ще Тугайбей що з чотирма тисячами татарів. А з другого боку поляки були озброєні далеко краще за козаків та татарів і мали багато гармат, тоді як у Хмельницького було всього 11 поганеньких гармат Запорозької Січі і ніхто б не вгадав зараз, хто буде переможцем. Після промови гетьмана засурмили в сурми в козацькому таборі. По у Хаслові, мов маків, цвіт висипали до річки в червоних жупанах запорозькі вершники – Слідом тяглися піші реєстровики, а у бабічі шла запорозька сірома, лугарі та голоколінчики в білих сорочках та в яких припало штанях, а як хто так і без нічого, тільки підперезаний рядниною з писом або косою в руках. Різноманітне, кепсько узброєне було військо Хмельницького, але могутнє духом і завзяти бажанням віддати життя за волю рідної країни. Праве крило козацького війська, повів Джеджалій, лівим керував богун, а серединою сам гетьман. Тільки що вибухнули з польського боку гармати, як запорожці, мов, вихор степовий, перехопилися за річку і вдарили на блискучих гонористих ворогів. Заблищали списи, забрещали шаблі, затріскотіли рушниці, засвистіли кулі. Збився нелюдський галас, стогін та прокльони, і зелена степова трава почервоніла від крові. Становище вогнового крила було тяжке, бо під його рукою було найбільше пішої голоти незвиклий до бою. Зляцького ж боку на нього налягала велика сила драгунів з двадцятьма гарматами. Борці за волю падали своїми косами, розірвані надвоє великими бомбами раніше, ніж наближалися до ворога. Проте вони дійшли таки до нього і щепилися в смертельній січі. Серед галасу і прокльонів Богун почув поміж драгунами в українську мову і догадався, що всі драгуни були набрані поляками з українців, і що він розливає братню кров. «Брати мої!» – почав гукати Богун до драгунів – «Чи не одна ж нас ненька породила? За що ж проливаєте кров братів своїх православних?» Засмутилися драгуни. «Адже ми братів своїх вбиваємо, великий гріх приймаємо на душу, і не буде нам на тім світі помилування». Один по одному драгуни почали передаватися на бік козаків, а далі всім повком вибігли на бік у степ і з усіма гарматами приєдналися до богуна. Миттю той повернув драгунські гармати на поляків і почав бити їх зблизька. Змішалося все праве крило польського війська і почало тікати до окопів та до табору. Побачивши перемогу богуна, гетьман дужче надавив човиками на середину польського війська. І через небагато часу все пишне і блискуче вороже військо кинулося тікати до своїх окопів. Надійшов вечір і припинив те криваве бойовище. За ніч козацтво відпочило, поперев'язувало, як хто знав, один одному порази, поховало братів, що поклали голови за волю батьківщини, і як тільки зійшло сонце, кинулося на окопи, що оточували польський табір. Вогон знову повів ліве крило, йому доводилося штурмувати редуту, і через те він взяв з собою тільки Піше військо, вершників вже послав обходити ворожий стан степом. Всі, хто мав погану зброю, мусили покинути її, а рубати чагарники та закидати в'язками хмизу рівчаки поперед окопів. Пани, брати, славні молодці, гукав богун, повчили ми вчора ляхів, повчимо й сьогодня. Бачите, вони вже, мов, кроти в землю позаривалися, ну моїх добивати». Щільною лавою кинулися козаки до окопів, у рівчак полетіли беремки чагарника, як хвиля морська набігає і заливає побережні скелі, так козаки затопили своєю різноманітною лавою рівчаки і вихопилися наверх окопів. Або слави добудемо, або дома не будемо, гукав богун, ставши на версії окопу разом з довбнею. Вибігли й поляки назустріч козакам, і почалася шалена січа. Ворги билися шаблями і списами, стріляли з пістолів і, витративши набої, і поламавши зброю, збивалися грудьми і котилися з валов рівчаки у смертельній боротьбі. Оце вам за вашу пиху, за те, що не схотіли з нами, як з братами, жити, хукав богун, накладаючи своєю довгою шаблею купи ворожого трупу. Оце вам за те, що жиди-збойці любіші були, ніж козаки-молодці, додавав довбня, як добний гатив поляків по головах своїм залізним келипом. З півгодини тяглася ця пекельна боротьба, але хвилина по хвилі ворожа сила зменшувалася, і нарешті всі польські недобитки кинулися тікати, маючи ще надію врятуватися в таборі. Але марна була та надія, втікачів переймали вершники і в пень рубали. Хвала господеві, слава козакам, гукав богун, махаючи своїм прапором на версі окопу. І все поле кругокопу заголо вигуками радості. Весь цей день билися козаки з ворогами, як роздратовані леви. Аж поки великий дощ припинив це нелюдське бойовище. Козаки опанували всіма повними ворожого трупу окопами, і поляки, збившись в одну купу, оточилися возами у своєму таборі. На другий день, ранком, Потоцький підняв свій табір і почав відходити з усім військом назад, маючи надію здиватись з військом свого батька, що повинно було йти йому на поміч із Корсуня. Хмельницький зрадів тому, що вороги йшли в пастку, бо саме на шляху полякам були княжі-байраки з ямами, засіками, рівчаками, козаками Перебинеса та Ордою Тугайбегя. Він радів тому, що не пролється більше дорогої козацької крові, бо у княжих-байраках поляків можна було побрати голими руками. Він тепер тільки слідкував за ворогом, обгортаючи його з трьох боків і не даючи і на хвилину спинитись. Через якийсь час польське військо війшло в байраки і потрапило на засіки рівчаки. Повки Потоцького замішалися, почали давити один одного і скоро пішли в розпорошку хто швидше. Саме тут на них ударили одразу перебийність спереду, Тугай, бей з боку, а Хмельницький, як Божа кара, давив ззаду. Почався пекельний бенкет смерті. Куди поляки не кидалися, ніде не було їм порятунку. Багато-багато польських жінок стали у сей день вдовами, і багато дітей польських посиротіло. Сам Потоцький, порубаний козацькими шаблями, впав, заливаючись кров'ю, і розлучився з своїм молодим життям. Решта недобитих поляків просили про милосердя, і гетьман почав споняти роздратоване військо, щоб припинити Різанину. Не більше як тисяча поляків досталося в Бранці. Все ж останнє польське військо більше як десять тисяч добрих вояків. За три дні Жовтоводського бойовища лягли трупом, від козацької зброї. Поміж бранцями були і українці, що служили в польському війську, між іншим, і Виговський, що згодом став Хмельницькому завірного порадника і військового писаря. А звістка про жовтоводське бойовище і славну перемогу козаків над поляками прудкою ластівкою полетіла по Україні, а слідом за звісткою вставали й хвилі народного. Українського повстання. Не минуло з того й місяця, а Україна розхвильована, мов бурхливе море, зривала і збивала з себе все чуже, що за кілька віків вп'ялося в її тіло із сало її кров. По всій країні від потивля до Карпатів і од жовтих вод до прип'яті, по всіх містах, по всіх селах і навіть хуторах було єдине гасло до зброї за волю. Цілими річками текли. Люди до прапора Хмельницького, знищуючи на шляху все польське і все жидівське Палали вогнем панські будинки, палали зруйновані замки І не лишалося від жидівських шинків та крамниць Все, що не було щиро українське, кинулося тікати Тікали польські вельможі, тікали й звичайні пани Тікали й українські підпанки, недоляшки, що вже скатоличилися Тікали слідом і жиди-орендарі та не всім пощастило добутися до стир річки. Цілими тисячами гинули вони от помсти покривдженого їм народу і по своїх будинках та замчищах, і по довгих, несходимих шляхах України. Всі, що лишилися ще на Україні, хоругли польського війська, поховалися по міцних городах, і тільки Ярема Вишневецький, забувши Славу свого стародавнього українського роду бився проти козаків і, перекинувшись з кількома тисячами поляків з лівобережної України, крутився по Поділлю й Волині, вирізуючи своїх неозброєних кріпаків, що не хотіли тепер йому коритися. Але за ним ганявся його лютий ворог Перебийніс з великим загоном повстанців, не даючи йому й дихнути на одному місці. Козацьких загонів на Україні ходило кількі десятків, винищуючи дрібні хорухви поляків, а коли було потрібно, Хмельницький збирав усі загони докупи і наступав на головне польське військо. А вже гетьман взяв велику перемогу над поляками під Корсунем і послав в подарунок ханові ісламу сламогірею бранців своїх польських гетьманів коронного Старого Потоцького і Польного, Калиновського. Після того під пилявою він моватаровець розігнав велике польське військо, що король вислав проти нього з Варшави. Далі перейшов Хмельницький в Галичину, погостював у Львові, дійшов звідтіля до річки Вісли, наближався до Варшави. Та вже тут обрання поляками на королівство Яна Казиміра, що за нього подав свій голос і гетьман припинило бурхливий натиск козаків, і Хмельницький повернувся своїм військом на південь. Йдучи шляхом на Україну, гетьман вирідав більшість козаків по поспільству по домівках, а сам з кількома павками пішов до Києва. Україна фактично стала вільною, і на всім величезнім просторії її не було жодного поляка. А знищено було і унію, що її так ненавиділи люди, а всі маєтки і добропанські перейшли до козаків та селян, у всіх стало багато землі й худоби, а у тих, хто ходив у походи, опріч того з'явилися дорогі польські вбрання, коштовна зброя, золоті та срібні речі і чимало грошей. На ця воля царвала недовго бо пани не схотіли зректися своїх маєтків і своїх кріпаків, а польський сейм не схотів стати з козаками до згоди і примусив короля оголосити посполите рушення. Себто, що всяк поляк став до зброї та йшов битися з козаками та рятувати честь і долю Польщі. Довідавшись, що на Україну знову піднімається велика польська сила, Хмельницький повесні 1649 року знову почав збирати козаків і послав до хана просити, щоб той ішов до нього на поміч з усією ордою якнайскоріше, щоб напосісти на короля, поки той ще не встиг зібрати війська. У всіх цих подіях Іван Богун брав видатну участь і вславився як своєю одвагою і хистом, так і своїм талантом та щастям у виявищах. Побратавшись за взятим на чаєм, богун здебільшого ходив в бойовища разом з ним, маючи до того поруч сева вірних прибічників Добню та Влучка. Після всякої перемоги над ворогами, козаки позвичай гуляли з музиками, пили й танцювали. В тій гульні надусіма брав гору нечай, чай, що гуляв не вгаваючи по кілька день. Богунові ж ті дні були найбільш прикрі, навіть огидні, бо він лишався тоді самотнім. Йому не пилося і не гулялося, а душа йому спобивала чорна туга. А він знав, що всяка нова перемога козаків над ворогами все далі одрізняла його від Марини і все дужче єднала дівчину з Іслам гіреєм І серце козака тим гірше боліло, що, як виявилося під час війни, поміч від татарів – була козакам цілком не потрібна, та вони її досі й не мали, бо татари всякий раз кидалися до бою тільки тоді, коли поляки вже тікали. Часом лишившись у хвилини сердечної нудьги самотнім, в наметі серед походу або у покоях напівзруйнованого польського замку, богун розтівав сорочку, витягав з-під серця капшучок з волоссям своєї нареченої. Виймав тим, яке ніжне волосся з капшучка, торкався до нього рукою, і йому здавалося, що він милує не мертве волосся, а саму свою наречену, як янгол, правдиву, як божий світ хорошу. Одного разу під час гульні Нечай згадав про свого побратима і прийшов, щоб його розважити. Чому не п'єш, Іване, з нами? Чому не гуляєш? Невже ти не радий з того, що ми визволили Україну? Адже тепер не тільки козаки, але весь люд наш став вільним та заможним».